Еміль подарував мені і вразний погляд. Я ж тебе попереджав, Гальмо. За той час, поки тривала лекція, будь-яка людина встигла б дістатися до Борисполя. Шкода, що цією людиною був не я. Я не пам'ятаю, як і коли заснув. Щонайменш про неідеальний ранок, а також про те, увіщо може перетворитися ваша ідеальна квартира та ваше досить приємне життя за одну добу. Мені снилося, наче моя голова опинилася в смердючій пащі тварюки, напевне, тигрячій, а я, відповідно, був відчайдухом-дресирувальником. Лячно мені не було... Але сморід був занадто нав'язливим. Слина цього звіра зволожувала моє обличчя. Раптом моя нога смикнулася, і я відчув, як моє коліно торкнулося чогось слизького. Мабуть, то були мої кишки. Я здригнувся і прокинувся. І побачив писок тварюки прямо наді мною. Це був не сон. Це був Террій, який поклав передні лапи на моїй ключиці. Він безсоромно вистромив язика. Ніколи в житті біля мого обличчя не було такого огидного предмету. Від нього смерділо перетравленими сосисками. Террій сходив слиною на моє обличчя. «А», – сказав йому я, – він ще сильніше притиснув мене лапами і прошепотів «Ах!». Я не знав, що робити, аби він залишив мене у спокої. Мені здавалося, що зараз собака вкусить мене за ніс або насцить на ліжко. Його наміри були мені невідомі. Наскільки зміг, я оглянув ліжко. Те, увіщо втрапило моє коліно, виявилося не моїми кишками, а гумовою качкою». Я мріяв прокидатися в одному ліжку разом з Сарою, натомість прокинувся з волохатою тварюкою Террі та гумовою качкою. Жах! Між тим Террі набридло мовчки топтатися по моїх ключицях, він почав діяти більш активно, гавкав мені в обличчя, стрибав по різних частинах тіла, немов тигр по тумбах, і, зрештою, схопив каченя та поклав мені на пику. Він вмер від задухи, яку спричинило гумове каченя, наче прочитав я в газеті «Факти». Господи, як то було соромно! Я почувався паралізованим дідусем, над яким знущається гидкий онук. І тоді я закричав. Тері почав скажено гавкати. «Позатикали свої пащі негайно», – почулося звідкись. Терів гамувався і вклався мені на груди, зітхнувши. Проте я вирішив не здаватися і заволав «приберіть свого собаку». Раптом почулося щось неймовірне. Воно звучало так «Підіймайся, курво, підіймайся, будь людиною». «Чого ж ти ще лежиш, курво? Підіймай свою смердючу дупу та йди в люди, холяра ясна. Бери ноги в руки та прокидайся, курво. То коли ти прокинешся, курво, тебе чекають великі справи, курво. Тож, ж нумо, підіймайся, курво». Я запам'ятав цей текст, бо прослухав його тричі. Після останньої курви моя квартира заворушилася. І на кухню вплив Гестапо в майці та спортивних штанцях генеральських кольорів. Доброго ранку, сказав він. Террі він гладив по голові. Голова Террі наче перетворилася на підпорку для руки Гестапо. Я тримав в руках гидке каченя. Ним я хотів прибити курвовигучкувач. Естапо пильно придивився до мене. Ви гуляли з каченням?» – здивовано перепитав я. Перехопив каченя за шию та пожбурив. І оскільки Естапо мовчки витріщувався на мене, а Тері захоплено гавкав, я продовжив. Ні, я з ним не гуляв. Це іграшка Террі. Він мені її підклав у ліжко, а я хотів прибити ним курву, тобто не курву, а цю штуку, яка її кликала весь цей час. Зрозуміло. Ця штука, як ви невдало дозволили собі висловитися, зветься будильником, сказав гестапо. Мене мало цікавить, з ким або чим ви бавитесь у власному ліжку. Райтеся собі качкою, мене це не обходить. Я запитав, чи гуляли в істерії. До речі, не могли б ви встати та вдягтися? Зараз прийде Еміль, будемо снідати, і не дуже зручно, коли ви далі валятиметесь у ліжку. Я маю гуляти з вашим собакою? Я намотав на себе простирадло. Слухайте, це простирадло виглядає якось недоречно, ви ж не у бані, не римський імператор. У вас є ранковий одяг? ста повказівним пальцем вказав на свої генеральські штанці.